Ďakujem za Večer, milí poslucháči Slobodného Vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii dnes 28. oktobra od 20.30. A všetci tí, ktorí nás počúvate naživo, píšte svoje otázky na známú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk No a dnes tu budeme mať veľmi horúcu tému. Hoci ja som to ani nečakal, keď sme dohadovali, tak úplne to perfektne sadlo, ako sa zvykne hovoriť, ako niečo na, na šerbel. No, máme tu... E právnika, podnikateľa a budúceho, zrejme politika, budúceho, zrejme šéfa novej politickej strany, budúcej politickej strany Právo na pravdu, pána Zoroslava Kolára. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste takto prišli a že budete aktuálne hovoriť aj o tom, čo ste dnes odpálili. A ja si myslím, že máte dnes historickú možnosť zmeniť chod politiky, pretože Igor Matovič povedal, že ak toto sa preukáže, o čom budeme o chvíľku rozprávať, že čo sa preukáže a na čo ste vlastne prišli, pustíme aj zvok Matoviča. A on teda povedal, že ak sa toto hodnoverne naozaj preukáže, že on a rozdával príkazy, ako v trestnom konaní robiť, takže odchádza z politiky. Takže predložíte nejaké také relevantné dôkazy, lebo toto si môže teoreticky hocikto vyrobiť umelou inteligenciou nejakú SMS komunikáciu? Nemyslím si, že to je také jednoduché urobiť to cez umelú inteligenciu, pretože keď si vymyslíte akýkoľvek príbeh a zadáte umelé inteligencie nejakú úlohu, tak sa to kedy podarí urobiť tak, aby sa to spájalo, aby to by sa lícovalo s reálnymi udalostiami, ktoré sa stali v reálnom čase. Ja samozrejme, keďže ešte nie som politik, ale stále som novinár, mám novinársky preukaz už asi 15 rokov, tak na jednej strane som povinný chrániť svoje zdroje, ale súčasne si každý zdroj tých informácií preverujem. Takže ja som presvedčený a nielen na základe môjho skúmania tých dát, ktoré som zozbieral, že tie informácie sú práve a relevantné. To, či Igor Matovič splní to, čo slúbil v dnešnom vystúpení v, na tej, svoje, v tej tla, svojej tlačovej konferencii, tak tomu veľmi neverím. Igor Matovič za obdobie, čo je v politike už toho veľa násluboval, ale len veľmi málo splnil. Ja možno aký jeden príklad uvediem situáciu okolo poškodených akcionárov SVP Ružomberok ktorými, ktorým sa snažím pomáhať tak pred voľbami v roku 2020 si aj na nich urobil politickú kampaň, chodil do Ružomberka sluboval im, že ako náhle bude môcť ovplyvňovať verejné dianie a bude v politike a samozrejme v exekutíve takže im pomôže vyriešiť problém s Milanom Filom chodil na mítingy, oslovovali ich sluboval im s tým, že zariadí, aby štát Milana Fila prinútil vysporiadať tie záväzky, ktoré vznikli ešte počas mečarovej privatizácie, ale ako náhle sa stal premiérom v roku 2020, tak na nich úplne zabudol, skamarátil sa s druhou stranou, s Milanom Filom a pri jednom stretnutí s občanmi, keď ho oslovil, ten ich líder tej skupiny poškodených akcionárov, či si ho ešte pamätá, tak tak vyhybavo odpovedal, že áno a keď sa dožadoval spodenia slubu, ktorý dal tým občanom uh, Matovi, Igor Matovič, tak mu povedal, že to si oni ľahko predstavujú, že to vôbec nie je také jednoduché. Viete, politika je veľmi zvláštna oblasť života spoločnosti, politici sú podľa môjho názoru veľmi zvláštni ľudia a ich pamäť je naozaj veľmi krátka a má kvalitu látky, ktorá sublimuje, volá sa Gáfor, to znamená, vyprchá v sekunde, ale politici si už nepamätajú, čo slúbili, takže aj keby som predložil akékoľvek dôkazy, som presvedčený o tom, že Igor ich bude... Igor Mátoveč ich bude napriek tomu spochybňovať a nikdy z politike neodíde. No hovoríte, že politika je taká, aká je, ja, ale vy prichádzate s tým, že ju chcete zmeniť, takže možno preto by ste mohli skúsiť ešte urobiť ďalšie, ďalšie tlačovky, ale ešte skôr ako opíšeme, čo sa teda udialo, čo ste teda našli v tých komunikáciách, zabudol som povedať dôležitú informáciu. a Nedá sa dnes telefonovať, pretože máme pokázaný telefón, takže všetci tí, ktorí ste plánovali telefonovať, tak... Urobte to prosím tak, že vašu otázku alebo váš postreh napíšte na štúdio zavinač prípadne použite zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ešte som zabud o seba predstaviť, Michal Albert, je moje meno. A ideme teraz teda na to, že hodinu teda máme iba. Či možno? Tak, hodinku a niečo. Hodinko a niečo, skúsme to rešpektovať, že keď aj otázky prídu, tak nech sú naozaj veľmi stručné zo strany poslucháčov. My ich radi prečítame, ale nestihneme asi všetky a úplne nie v celom rozsahu, ak budú, budú dlhé. Tak skúste tak krátko opísať, čo ste sa dozvedeli. Ja viem, že je celá tlačovka o tom, ale čo ste sa teda dozvedeli, že bolo v tých komunikáciách, v tých SMS-kách s tou medúzou, teda Igor Matovič mal si písať z medúzou. Otázna je ešte, kto je tá medúza. Ja som už počul také typy dnes, že to je Kolíková, alebo že to je možno Tódová. Neviem, že kto je tá medúza. Neviem, či možno vytušíte, kto to je. No, ja viem, kto je medúza. A Určite, neviete, ne. neviete nám to prezradiť? Ne, neviem vám to prezradiť a nemôžem a nechcem vám to prezradiť. Viete, tá tlačová konferencia bola trošku symbolická, pretože presne pred 5 rokmi, 28. oktobra, NAKA, vtedy NAKA, urobila akciu ktorá bola, sa volala Výchrica, bolo to pokračovanie akcie Burky, Burka z toho istého roku z marca. A ja som bol medzi zadržanými, ráno zabúchali na dvere policajti, zadržali ma, dali mi, e, mi putá na ruky, odvezli ma do Nitrí na výsluh. Odtedy prešlo 5 rokov a sami novinári a politici hovoria, že z kauzy Burka a Výchrica sa stal taký slabý jarný vánok, pretože väčšina tých obvinených bola buď oslobodená, spodobžalo by alebo im bolo zastavené trestné stíhanie a v celej kauze zatiaľ boli v podstate ukončené iba dve konania, aj to iba v prípadoch, keď tie súdky ženy, z ktorých jedna mala v čase zadržania malé dieťa doslova v perinke a psychicky to nezvládla, tak radšej súhlasili z vine a treste, aby mali vyriešený svoj vážny životný problém. A takto by trestné konanie nemalo fungovať v žiadnom štáte, že e, policia pod vedením e, prokuratúry vtedy to dozorovala samozrejme, doz, dozoroval úrad, úrad špeciálnej prokuratúry, tak obviní ľudí, ktorým v podstate zničí život a kariéru, pretože jednalo sa väčšinou o advokátov a sudcov, to znamená, že od okamihu vznesenia obvinenia boli sudcovia postavení v odzovkách mimo službu, nemohli súdiť, Mali pozastavený výkon súcovskej funkcie, advokátom bolo zase pozastavený výkon advokátskej činnosti, ale viete, účty, ako sa hovorí, chodia až do smrti. To znamená, že tí ľudia prišli v podstate o prácu, zostali na nižšej úrovni príjmu a mnohí ešte stále majú to trestné stíhanie v štádiu prípravného konania. Takže úplné fiasko. Samozrejme, náš právny systém je nastavený tak, že keď vás policia obviní, postaví vás pred súd, súd vás oslobodí alebo vám počas trestného konania zastavia trestné stíhanie, tak vám povedia, že buďte radi, že to takto skončilo. Nepovedia ani, pre, ani prepačte, a nejaká kompenzácia za, za poškodenie e, majetku, príjmu a vzťahov, ak sa vôbec podarí tomu poškodenému vymocť, tak je úplne smiešná. Čiže neexistuje nejaká reálna zodpovednosť za to, ak niekto zneužíva trestné právo a tieto inštitúty trestného konania. A keď sa táto udalosť udiala už v tom marci, akcia Búrka, potom samozrejme akcia Výchryca a medzi tým všetky tie zatýkania, tá bola zatýkanie, ktorá bola, tak to bola taká tá šuškanda vo verejnosti a viac menej všetci tušili a hovorili, že jasné, je to politicky motivované, riadi to vláda, dozoruje to nejak, nejaký človek od priamo predsedu vlády, alebo je v tom zapojený určite aj Daniel Lipšic, ten bol vlastne e, špeciálnym prokurátorom až od myslím, marca 2021, ale venoval sa týmto kauzám, tým, že zastupoval kajúcníkov, dohadoval všelijaké dohody pre tých kajúcníkov a podobne. Ale napriek tomu, že od roku 2023 máme novú vládu, ktorej mnohí členovia aj vlády a mnohí poslanci boli tiež v tomto období postihnutí, mali ju k dispozícii ministerstvo vnútra, policajný zbor, spravodajské služby, tak za dva roky nevyšetrili v zásade nič. A je, mne sa podarilo to, že som naozaj po takmer dvoch rokoch práce zistil, zohnal, zabezpečil som si veľmi veľké množstvo dát v rôznej forme, od písomnej cez zvukovú aj vizuálnu formu nejakých správ a informácií, z ktorej jednoznačne vyplýva, že tie klebety, ktoré sa šírili v tom roku 2020 až 2021, neboli klebety, ale že naozaj bola pravda to, že sa priamo premiér, predseda vlády Demokratickej republiky a člena e, republiky, ktorá je členom Európskej únie aktívne zúčastňoval organizovania týchto trestných konaní ovplyvňoval činnosť prokurátorov vyšetrovateľov a zasahoval aj do nezávislosti súdov niekedy priamo ale väčšinou robil to veľmi sofistikovane, robil to nepriamo cez nejakého sprostredkovateľa, ktorého ja som v tej štruktúre nazval meduza. Tu vás preruším, lebo pustíme si práve Igora Matoviča, čo hovorí on na tieto obvinenia. Tu ako stojím, hovorím, že som nikdy s nikým nekomunikoval. Počas obdobia, ako som bol premiér, minister financí, alebo teda už potom iba poslanec, respektíve počas celého volebného obdobia 2020 a 2023 som nikdy a s nikým nekomunikoval o žiadnom vyšetrovaní, nemal som v rukách žiaden vyšetrovací spis z policajného zboru, alebo teda spis, ktorý mal v moci, mali v moci organičinné v trestnom konaní. No to bol Igor Matovič a zároveň tam on potom dodal to, že ak by to takto robil, tak by poprel sám seba, lebo on s niečím takýmto neprichádzal do politiky, on práve že chcel rozviazať ruky policajtom. Dokonca ešte povedal, že pán Spišiak raz za ním prišiel do parlamentu a mu povedal, že jedine za jeho vlády boli policajti naozaj slobodní. No a zároveň ešte chcem povedať jednu vec, že aj tí poslucháči, ktorí možno poznáte Matoviča, Igora Matoviča osobne alebo nejako komunikujete s ním alebo máte aj sami chuť mu napísať, tak urobte aj vy také poslanie, lebo dávam teraz verejnú výzvu Igorovi Matovičovi tak ako je tu dnes pán Zoroslav Kovár Igor Matovič tu môže byť o dva týždne nechám si pre ňa vyarendované miesto a napíšte mu to zároveň túto verejnú výzvu aj vy, milí poslucháči na jeho adresu Igor Zavináč obyčajných ľudí SK, alebo Igor.matovic.nrsr.sk, že dostal takúto výzvu a radi ho tu privítame a budeme môcť odponovať ešte viac tomu, čo aj dnes bude Zoroslav Kolár hovoriť. Čo teda hovoríte na to, že on to popiera? Viete, všetci považujú Igora Matoviča za e, priam patologického klamára a už aj v tomto verejnom výhlásení, ktoré ste pustili, vašim po poslucháčom jedno obrovské klamstvo keď si trošku zalistujete v pamäti a možno na internete, tak keď bol Igor Matovič minister financí, tak bol nachytaný nejakým redaktorom televízie JOJ, ako idú na ministerstvo financí vtedajší minister vnútra a Myslím, že to bol policajný prezident Áno, títo dva funkcionári Keď zaregistrovali novinárov Tak preparkovali auta, Skryli sa kdesi do dvora A potom, keď ich novinári odchytili pri odchode A konfrontovali s tým Igora Matoviča Tak tvrdili, že boli prejednávať Na ministerstve financí rozpočet Samozrejme, to nikto neveril pretože všetci si domnievali a podľa mňa oprávne, že tam boli preberať práve nejaké trestnoprávne kauzy a nejaké vyšetrovania. A druhá informácia, ktorá takisto je verejne dostupná, Igor Matovič potom ako skončil na premiérskej stoličke, tak sa stal ministrom financií. A keď nastúpila na začiatku roku 2023, po páde Hegerovej vlády, vláda, ktorú vymenovala prezidentka Čaputová, ktorej predsedal pán Ódor, tak prebehlo zase e, v médiách informácia, že na ministerstve financí, čiže priamo v priestoroch, ktoré patrili ministrovi financií a veľkou pravdepodobnosťou ich užíval teda pán Matovič, sa našli nejaké nahrávky, kopie, nejakého vyšetrovacieho spisu, nepamätám si už presne, o ktorú trestnú kauzu sa jednalo, ale bolo tam zkrátka niečo, čo tam nemalo byť, to znamená Igor, ak tvrdí, že nikdy sa s nikým nebavil o trestných kauzách, nikdy nevidel žiadny spis, tak klame ešte aj v tom verejnom vyhlásení, ktorý urobil dnes Pustíme si ešte jedno vyjadrenie Igora Matoviča, aby niekto nemal pocit, že ho nejako zatajujeme, alebo chceme to robiť nevyvážene, Nie, naopak chceme dať aj jemu príležitosť, keď, keby bol telefon k dispozícii, tak môže aj zavolať, že? ale on by aj tak nezavolal asi. Ale môže napísať mail aj teraz, ale o dva týždne je pozvaný, to má verejnú výzu mňa. Dáme si teda ďalší zvuk Igora Matoviča. Neviem, či to chcete aj vypočuť, lebo to je asi niečo iné, ktoré ste možno nepočuli ideme na to. Igor Matovič teda hovorí. Tu nejaký mafián ma bude krivo obviňovať z niečoho, že ja som si s niekým niečo vypisoval. Ale ako sa hovorí, že aj majster Kat sa utne, tak v tomto prípade aj majster mafián sa účal. A úplne nádherný dôkaz existuje. Úplne že nádherný dôkaz existuje, ktorý takto na tácke môže šuta štok alebo orgány činné v trestnom konaní mať k dispozícii za pár dní keď samozrejme nebudú kryť podvodníkovi, mafiánovi, Zoroslavovi, kolárový chrbát. A viete, aký je ten dôkaz? Že na každej tej komunikácii, vraj so mnou, je fotka v mojej profilovej alebo v mojom profile. Ja som v živote na WhatsAppe nemal fotografiu. V živote som nemal fotografiu. A Whatsapp, áno, garantuje šifrovanú komunikáciu, že v podstate nevidí, čo sa tie, tí dvaja ľudia medzi sebou bavia. Ale Whatsapp, alebo jeho materská spoločnosť Meta, ktorá vlastní takisto aj Facebook, kedykoľvek orgánom činným v trestnom konaní vie poskytnúť informáciu, a nie je to porušenie súkromia, že či som ja niekedy mal fotku v mojom profile. Nikdy som nemal fotku vo Whatsappe, a doplomne ani takúto, neviem ani odkiaľ ju zobral. To je jedno. Každopádne, uzoroslava Kolára boli veľmi kreatívni, keď teda takú peknú fotografiu mi tam dali. Ale to je presne to, že aj... Ten mafián dokáže urobiť tú chybičku ako Alka Pone svojho času v Amerike a na tej sa podkol a potom skončil v Base. Takže chcem z tohto miesta odkázať mafiánovi e, Kočnerovi a možno teda tak, ako on zvykne, že teda tak mám tu odkaz pre Zorosláva Kolára, že síce ste obyčajný podvodník, mafián a zlodej, ktorý okrádal podľa informácií, ktoré sú teda v priestore uh, chudákov ľudí v 90 rokoch obity, lebo teda však uh, bolo takéto vraj teda právo na pravdu, ale v tomto prípade ste len taký obyčajný kočner zvyšu. Kebyže aj tú robotu, čo urobil svojho času kočner, ste si naštudovali, to vyzeralo hodnoverne, doniesol aj nejaké hodnoverné nahrávky a dôkazy, tak by som povedal, že dobre, tak si to odmakal. Ale takto amatérsky dávame trestné oznámenie a orgány činné v trestnom konaní v moci šutaj aj štoka, keď nesporu pracujú na tejto špinavosti so Zoroslavom Kolárom, do pár dní musia dať odpoveď Áno, Matovič v živote nemal v profile, profilovú fotku, tým pádom je to celé vymyslené. Takže to bol Igor Matovič, čo na to hovoríte? Páne úprimne, keby som vedel, že o čom bude táto relácia a že vy to chcete zabiť pol hodinu púšťaním tých sprostostí, čo dneska rozprával pán Kočner, tak sa otočím vo dverách a odídem, pretože to je klamstvo na klamstvo. Vy dobre viete, že keď som sa do toho pustil a zverejnil som nejaké informácie a mám v úmysle v tom pokračovať, pretože ja som povedal, že som zverejnil len malú časť informácií, tak si inteligentný človek vy viete, že ja vám nič viac povedať nemôžem opakujem ešte raz, môže si tam Igor Matovič rozprávať čo chce rozpráva hlúposti to, že na, tom, na tej komunikácii bola nejaká jeho fotka je na to absolútne racionálne vecné vysvetlenie dá sa to zdôvodniť ale Igor Matovič zase klame, pretože ja si myslím, že ak sa niečo nezmenilo na prístupe spoločnosti Meta e, z hľadiska ochrany údajov svojich klientov, tak naozaj je veľký problém, aby spoločnosť Meta dala orgánom činným trestnom konaní nejaké dáta a informácie, ale táto okolnosť, ktorú tam on vytiahol, tak tá sa dá veľmi jednoducho vysvetliť, ale ja vám to tu nemôžem, nebudem a nechcem vysvetľovať a myslím si, že zbytočne zabíjame čas jedným notorickým a chronickým klamárom. A poviem vám ešte jednu vec. Ja mám celkom slušne navnímaného ako človeka, ako politika, Pozerám jeho tlačovky zo zvedavosti a sledujem ho. A nie je to môj názor. Myslím si, že tak, ako bol nervózny dnes na tej tlačovky, ako si tam mýlil ešte po moje priezvisko a rozprával dve na tri, tak tak ešte nervózny nebol. A opakujem, počul som takýchto informácií z dnešného dňa veľa. Dokonca mu tam chýbala aj celý ten jeho ansábel, čo mu tam vždycky robí štáfaž, bol na tej tlačovke sám. Ja viem, čo som zverejnil, viem, odkiaľ mám tie zdroje a viem si ich obhájiť. A úprimne, keby mal Igor Matovič trochu zdravého rozumu, tak z tej politiky odíde skôr, ako začnem tie ďalšie informácie zverejňovať. A jeden dôkaz toho, že jeho nervozita je naozaj extrémna, je ten, že som v minulosti už e, jemu samotnému poslal, myslím, 3 pozdraví alebo štyri, pretože som získal informácie z toho, ako sa správal v niektorých situáciách a nikdy na to nereagoval. Zrazu sa objavili informácie, ktoré sú naozaj závažné, tak zareagoval na to touto tlačovou konferenciou a oznámil, že ide podávať trestné oznámenie a urobil ešte jednu vec. Napísal mi na Facebook dnes, čo je veľmi Latovič. neštandardné od neho. Áno, áno. Ale ja tú komunikáciu nevieme zverejňovať, ale bolo to, ako paradoxne, z jeho strany som malznačil, že som chrapuň a neviem, čo všetko mi tam určitým spôsobom nadával a vyčítal. Samozrejme, že sa dušoval, teda, že on nikdy nič nikomu nikdy nepovedal. On podľa mňa možno nikde, nikde ani nebol, on možno možno ani neexistuje, len to sme si ho vymysleli my. Ja som odpovedal veľmi pokojne, slušne a kľudne bez emocií, môže kľudne tú komunikáciu z mojej strany zverejniť. S tým, že sa tam zaprisahával, že samozrejme nikdy nič nikomu, nikoho neovplyvňovala, že môže ísť kľudne na poligraf a tak ďalej a tak ďalej, tak som mu slušne povedal, že nie som, a ešte pardon, obvinil ma, že som niekoho sluha a že pre niekoho pracujem, tak som mu veľmi slušne vysvetlil, že nie som ničí sluha, nie som ničí vázal. Zhaňal som si tieto informácie dlhodobo, Myslím si, že viem preukázať zdroj a viem preukázať to, že tie informácie sú relevantné a pravé. a nebudem sa nechávať ovplyvňovať a navigovať nejakým Igorom Matovičom, o ktorom si podľa mňa už asi takmer celé Slovensko myslí, že to je chronický klamár a možno, možno niektorí ľudia aj vážne pochybujú o duševnom zdraví, ale toto nechcem hodnotiť, ja nie som jeho lekár, aby som mu videl do chorobopisu. Takže úprimne keby som bol vedel, že sa o tomto ideme baviť pán Albert, tak nepríde, neprídem, lebo to je zabitý čas. Aspoň, ale som rád, že toto, tá, takýto komunikačný trošku problém tu nastal, A to tak môžem nazvať, ale to je kvôli tomu, že som rád voči poslucháčom, aby si napríklad nejakí neprajníci slobodného vysielača, ktorí bohorovne vystupujú s tým, že to je tu všetko dohodnuté a my tu ťaháme Zoroslova Kovára, my tu chceme z neho spraviť neviem čo. Hej, takže nejakým spôsobom nie sme ukolovaní. Je pravda, že my sme sa samozrejme na nejakom okruhu tam dohodli, lebo to považujeme aj za... Ja to považujem za správne, aby aj ten host vedel, ale tiež aj vy musíte uznať, že keď toto vybuchne, tak my by sme boli slabí spravodajcovia, respektíve slabé médium, ktoré by vôbec okolo tohto ani nešuchlo. A nechcem akože polhodinu o tom, ešte môžu akože poslucháči možno o tom písať, ale ja už v pohode môžem prejsť na tie iné témy, ktoré sme si spolu písali a to je napríklad ETS-2. Ale ešte predsa len by som uzavrel jednu tú tému, lebo on dnes zautočil aj na stranu právo na pravdu. Povedal, že táto budúca strana, že to je nejaký projekt pána Haščáka, že ten vás dokonca financuje. Ja som napríklad v jednom videu dnes hovoril, že keby som ja bol Zoroslav Kovár a mám nejaké financie, tak asi by som nechcel, aby mi ešte nejaký iný oligarcha do toho kafral a robil by som si to sám. To je moja logika a neviem, čo vy chcete možno na to povedať. Viete, čo ja som vám povedal, že ja sa o takéto téme s vami odmietam baviť. Dobre, ale Haščák teda nie je vo vašej strane. Prepačte, vôbec. už som na takéto otázky odpovedal asi v 15 médiách, tie otázky dostávam opakovane. Zopakujem to. Nikto ma nefinancuje. Nie som nikoho projekt. Vymyslel som si to sám. Financujem si to sám. A to, že ma nejaký, prepačte, ale človek, o ktorého duševnom zdraví pochybujem celý štát, označí, že som vázal e, pána Haščáka, alebo že ma financuje štát, tak to ma absolútne nevyrušuje a nebudem sa tým vôbec zaoberať, pretože to je strata času a energie. Poďme už na tie iné témy. ETS2, emisné povolenky, ktoré dosť ovplyvnia život ľudí. Aký máte celkovo na to postoj? Lebo viacerí teda politici už to chcú nejakým spôsobom zastaviť. Otázne je, prečo sa to dostalo vôbec takto ďaleko? Aké je vaše riešenie tejto celej situácie? Treba si povedať, že aká je história politiky a politikov na Slovensku, pretože oni, tí politici, sa vždy zabudia nie že o 5 minút 12, ale niekedy 5 minút po 12, pretože to, že nám tu hrozí naozaj úplne zelené šialenstvo a hlavne ekonomický kolaps, nielen Slovenska, ale aj Európy, tak za to môžu všetci, ktorí nás do tohto stavu, do tohto bodu priviedli, pretože, uh, viete, uh, kedysi, keď sme do Európskej únie, v roku 2004, tak tá Európska únia bola niečo úplne iné, ako je dnes. Bola to vlastne organizácia, ktorá mala byť založená na rovnoprávnosti, rovnosti, hospodárskej spolupráce, jednotnom trhu a aby mohli jednotlivé krajiny využívať výhody, ktoré sohto spojenia vyplývajú. V roku 2008 podpísal pán Robert Fico a pán prezident Gašparovič Lisabonskú zmluvu, v ktorej, v rámci ktorej sme sa vzdali doslova asi 70% našej národnej suverenity a 70% kompetencií sme odovzdali bruselským nevoleným úradníkom, ktorí sa počas určitého obdobia stotožnili s myšlienkou, že oni sú vlastne Európska únia. A my sme sa v podstate stali, dostali do situácie, že ako keby akcionárom, keď nazveme členské štáty Európskej únie akcionárom nejakej akciovej spoločnosti, tak akcionárom rozhoduje predstavenstvo. To znamená, akcionári si zvolia predstavenstvo a to predstavenstvo rozhoduje, čo majú robiť akcionári. Celé je to postavené na hlavu, ale... Ak by tie rozhodnutia tých nevolených bruselských úradníkov boli naozaj ekonomicky rozumné, ak by boli naozaj tie regulácie ekonomicky výhodné, tak by to bolo v poriadku, ale oni robia reguláciu ideologickú, robia ideologické rozhodnutia a tá ideológia je pre čoraz väčšiu časť obyvateľstva Európskej únie nepriateľná. Pre niektorých len preto, lebo to to riešenie ich kultúrno-etických otázok, zavádzanie a propagácia LGBT komunity, otvorenie hraníc pre migrantov je pre nich nepriateľné len z ideologického hľadiska, ale oveľa horšie je to, že všetky tie ich rozhodnutia majú katastrofálne dôsledky na ekonomiku. Takže prvá vlna z odpovednosti je na politikoch, ktorí sa podpísali pod Lisabonskú zmluvu. To, že potom začali robiť prasovskí úradníci ekonomické rozhodnutia, ktoré nás dostávali do čoraz väčších a väčších problémov a stáva sa to stále viac a viac, tak druhá vlna konkrétne rozhodnutia o schválení ETS-2, tak ona tá, tá nastala, alebo bolo to schválené v roku 2023 za e, obdobia vlády, e, keď bol predsedom vlády e, ľudový Dodor, to znamená, že progresívci. A teraz je situácia, že nikto sa tomu nevenoval, nikto to nespomínal, zase my sme boli jedni z prvých, ešte teda v rámci občanského združenia právo na pravdu, ktorí začali poukazovať na to, že nám hrozí ďalší vážny ekonomický problém, pretože zavedením ETS-2 do praxe e, hrozí to, že sa zvýši náklad na jednu rodinu pretože sa zvýši cena plynu a pohodných vôd pretože budú musieť dodávateľia týchto energodnosičov kupovať v tej povolenky podľa tohto systému ETS-2 tak sa zvýši ročný náklad na jednu rodinu priemerne až na 3000 eur čo je, to je podľa mňa pre bežného priemerného občana strašne veľa peňazí. nikto sa tým nezaoberal spomenuli sme to my potom to zarezonovalo v médiách keď sa ukázalo, že Poliaci vlastne sa vyjadrili, že nebudú toto nariadenie rešpektovať, radšej budú platiť pokuty. No a samozrejme dostalo sa to ako do nejakej mediálnej pozornosti v Čechách, pretože stalo sa to samozrejme predvolebnou témou, pretože politici v rámci toho svojho politického oportunizmu vždy vyťahnú témy, ktoré sú populistické a ktoré ľudí zaujímujú. A v rámci predvolebnej kampane to hlavne teda súčasní výťazi volie v Čechách, prezentovali tak, že budú proti ETS-2 bojovať a buď si vyrokujú nejakú výnimku alebo budú platiť pokuty za nerespektovanie tohto, tejto dohody, takisto ako Češi. Na Slovensku sa to stalo tá, témou teraz a teraz v podstate hlavne súčasná vládna koalícia hovorí o tom ústavom Roberta Fica, že idú bojovať za to, aby sa prehodnotil celý systém ETS-2, alebo prípadne, aby sme sa dostali do pozície ako, ako Češci, ktorí to slubujú a Poliaci, ktorí to už urobili a budem, budú sa snažiť všemožne o to, aby tie náklady na e, jednu domácnosť, alebo bude, aby sa to úplne zrušilo na Slovensku. na Slovensku sa to neuplatňovalo, alebo aby sa zmenili pravidlá a podmienky. Takže tak ako asi každý problém v tejto krajine je spôsobený zlou politikou, politikou ktorí v na Slovensku 35 rokov a ETS 2 je jeden z mnohých problémov, ktoré, ktoré vznikli ich činnosťou. A naozaj mi to pripadá niekedy až smutno smiešne, že Robert Fico ktorý podpísal Lisabonskú zmluvu, ktorá dala možnosť vôbec takéto zvrátené rozhodnutia na úrovni Európskej komisie a Euró parlamentu robiť. Dneska ide bojovať proti týmto rozhodnutiam, ktoré likvidujú našu ekonomiku a idú ďalej sekundárne likvidovať aj, aj naše domácnosti. Poďme postupne na otázky poslucháčov tým, že bude menej času, aby sa nám to od, od Lialoča najviac. Napísal nám Marek. Mám dve otázky na pána Kolára. V prvom rade by ma zaujímalo, prečo nepovolujete komentáre pod svojimi videami? Bojíte sa spätnej väzby? Môžete najprv na to a potom dám druhú otázku. Nebojím sa žiadnej vašich komentárov, ale keby som povolil komentáre na všetkých našich sociálnych sieťach a na všetkých našich príspevkoch, tak by sme to nestihali ani študovať, ani čítať. Väčšina ľudí si očakáva na príspevok nejakú reakciu. Čiže my si len zjednodušujeme život, ale nemáte pravdu, že nemáme komentáre pustené nikde. Možno akože ja na tých svojich osobných sociálnych sieťach nemám, ale čo sa týka e, sociálnych sietí práva na pravdu, ešte teda pod hlavičkou občanského združenia, tak tam si myslím všade komentáre povolené sú. Druhá otázka, prečo chcete zaviesť rovnú daň? Je to dávno prekonaná ekonomická myšlienka, ktorú nepraktizujú už ani na západe, kde dávno funguje progresívne zdanenie. Mám to chápať tak, že vy ako boháč si nechcete siahnuť na majetok, a to je klamstvo. Ja som nikdy nepovedal, že by som zavedol rovnú daň. Ja som sa vyjadril v nejakej relácii, že jedin, jedna asi jediná rozumná vec, ktorú v tom čase, v tom čase to bolo pred 20 rokmi, zaviedla vláda e, Mikuláša Zurindu, bola rovná daň. Aj za to som bol skritizovaný, že som obhajcom Mikuláša Dvorindu a pána Mikloša, čo nie je pravda, pretože ja ich kritizujem za to, čo to popáchali v našom, s našou krajinou, sprivatizovali strategické podniky a tak ďalej a tak ďalej. A vyjadril som sa len tak, že v tom čase bola rovná daň riešením, ktoré zlepšilo výber daní a urobilo jednoduchý systém vo výbere a kontrole daní. V tom čase to bolo výborné riešenie. Nepovedal som nikdy, že by som chcel zaviesť, rovno ten váš poslucháč má zlú informáciu, ja som povedal že daňový systém na Slovensku je komplikovaný, je zbytočne zložitý, pretože čím viacej daňových sadzieb máme, tak tým sa vytvára neprehľadnejší systém, vytvára sa obrovský priestor na aj na daňové podvody a na nedovolenú optimalizáciu daňových povinností, zároveň čím komplikovanejší je daňový systém, tak tým väčší aparát musí štát živiť, aby vedol evidenciu, aby robil kontroly, to znamená, že sa zvyšujú náklady na správu daní a poplatkov a na druhej strane dáva sa veľký priestor e, podnikateľom, niekedy legálnej zóne, niekedy nelegálnej zóne, na optimalizáciu daní alebo jednoducho neplatenie daní. Čiže ja som povedal, že musíme urobiť reformu daňového systému, celý systém zjednodušiť a ináč nastaviť. Nepovedal som nikdy, že treba zaviesť rovnodan, to nie je pravda. Saša nám napísala veľmi krátky mail, veľmi stručný, povedala, zagágali všetci, Michal nám napísal, pýtal sa na tú, na tú, ale to ešte predtým napísal, ako ste na to zodpovedali, na, tu, na ten argument, že na ten vocape nemal fotku, to ste zodpovedali, ale ešte dodal. Mm -hmm. Mimochodom, dúfame, že ste uvolnili lavínu na Slovensku a podľa mňa, dať Matovičovi po prstoch a nielen jemu, stačí to, aby uplatňovali právo vykopávaním dverí a pútami. Mnohí vám držia palce. Pozdravuje Michal. Tak tam ale nebol otáznik na konci, takže neviem, na čo mám odpovedať, iba poďakujem za peknú správu. Napísala nám aj Silvia. Matovič sa samozrejme bráni, že na uh, prífile, uh, čože? Na prífile nikdy, ja aj na profile nikdy nemal fotku. Je toto overiteľné? Pozdravujem a ďakujem pánovi Kolárovi. Robí skvelú robotu, treba ich už upratať. Tak Aj, uveriteľné to... to je a predpokladám, že sa potvrdí, že tá fotka na profile, z ktorého komunikoval, on bola. Marcelo napísala, nie je dôvodom Matovičovej naivity doslova bláznovstva to, že prehlásil za podvod dokumentáciu, ktorú ste prezentovali? Ja, nie som psycholog, odpravdujem sa na to tu neviem odpovedať. Viera napísala Dobrý večer do štúdia. Pán kolár, nebojíte sa, že budete fyzicky zlikvidovaní vďaka posluchačka Viera? Každý raz musí umrieť. No ale otázne ako, ako skoro? Hm, ja už mám 60 rokov, takže... To je rov, ešte mladý. Života mám už za sebou, ale samozrejme ne, netužím, potom ani si to neželám. Ale tak... Hm osud máme, každý niekde asi predurčený. Ale vy ste teraz dosť monitorovaní, tak asi to budú mať aj ťažšie tí, čo by to chceli spraviť. To je pravda, áno. Teraz ma stráži štát. Zdravím vás, pán Kolár, napísal nám Kamil. V prvom rade som rád, že chodíte do slobodného vysielača, pretože sa vám sem dá jednoducho napísať hociaká otázka alebo názor. Rád by som sa opýtal na váš rozhovor z Startitape, kde ste prezradili, že ste zaočkovaní. Môžete, prosím, túto tému viac rozviesť, čo hovoríte na tvrdenia pána Kotlára a pani Pekovej ohľadom mRNA covidových vakcín. Ďakujem za odpoveď. Áno, ja som bol očkovaný a vôbec ja mám k očkovaniu v princípe pozitívny vzťah, pretože, tak ako som uvedol v tom rozhovore, ne, nebolo to ináš v startitape, bolo to pre nový čas, myslím, ale pánom, áno, pre nový čas, to bolo s pánom Šimonom Žďarským. Uh -huh, áno. Ja veľa cestujem a v rámci cestovania je veľakrát nutné, respektíve dokonca je to podmienka vstupu do niektorých krajín mať očkovania, napríklad proti žltej zimnici, alebo proti chore. Mal som očkovania aj proti iným chorobám, ktoré sú rizikové, vesnota, meningitida, žltačka, B a podobne, lebo niektoré očkovania už u nás nie sú povinné, ako boli kedysi, keď som ja bol dieťa. Takže ja som zastanca očkovania, ale zastanca očkovania overenými vakcínami. Rozdiel medzi tými tradičnými vakcínami a tým, čím nás očkovali alebo čím ponúkajú očkovanie dnes proti covidu, je markantný. Nie som na to odborník, ale princíp je veľmi jednoduchý. Tých, pri tých tradičných, zabehnutých, overených vakcínach je vlastne tá očkovacia látka oslobená baktéria, alebo vírus, to znamená ten mikroorganizmus, ktorý tú chorobu spôsobuje. Keďže je oslabený, tak si telo v rámci likvidácie tohto, tohto parazita vytvorí protilátky a získa imunitu. E, tie vakcíny, ktoré vytvorili vo veľmi krátkej dobe a neprešli dlhodobým klinickým testovaním sú, e, odborne sa to nazýva teda mRNA vakcíny, e, nie sú klinicky otestované počas takej dlžky, aby sme dokázali predpokladať, aké dôsledky tie vakcíny môžu mať. A dnes je to naozaj odborná polemika, že či napríklad zvyšený výskyt rakoviny niektorých druhov na Slovensku nie je práve dôsledkom tohto očkovania. Čiže som zástancom očkovania overenými tradičnými vakcínami, ale tiež by som sa nerad cítil ako nejaký pokusný králik. Ja som sa za dal zaočkovať e, tými vakcínami proti covid v situácii, že som sa musel dať zaočkovať. Ale odtedy, keď už to nie je povinné, tak sa očkovať proti covid nedávam. Dávam sa očkovať proti chrípke každý rok, pretože taje a proti chrípke sú preverené aj dlhodobým klinickým testovaním a z toho nemám obavy. Napísala nám, napísala nám Mari. A otvára aj ďalšiu tému, ktorú som chcel otvoriť. Takže dobre, že to napísala. Aký názor má pán Kolár na baterkáreň Šurany? Vieme, že dnes bolo to poklepávanie základného kameňa. Viem, že sú aj v budúcej strane právo napravdu ľudia, ktorí idú aktívne proti tomu. Skúste teda odpovedať na otázku a plus doplniť, čo ešte možno plánujete proti tomu, ak sa ešte niečo vôbec dá? Viete, proti tomu sa bohužiaľ už asi veľa urobiť nedá, pretože... Správanie súčasnej vlády, to je presne správanie tradičného politika, ktorý ide robiť politiku vždy na 4 roky. To znamená, musí mať výsledok do najbližších volieb. A je mu jedno, čo sa stane potom. Ja som proti baterkárni Šurany. Viackrát som sa na tú tému vyjadril, urobil som na to jedno alebo dve videá z dvoch dôvodov, alebo z troch dôvodov, aby som bol presný. Prvá vec je že nie som zástanca toho, aby sa tu presteľal červený koberec zahraničným investorom, aby sa im dávali obrovské podpory finančné a obrovské daňové úlavy, ako v tomto prípade. Tam ide len na priamu finančnú podporu a daňové úlavy skoro štvrť miliardy eur, nejakých 240 miliónov eur. Samozrejme, príprava pozemkov, celého toho priemyselného parku a podobne stojí ďalšie peniaze. Myslím si, že zahraničný investor je samozrejme vhodný, pokiaľ má udržateľnú výrobu a mení tu by dlhodobo, ale to nikdy nevieme. Typický príklad sú tie montážne dielne, ktoré sa nazývajú automobilkami. Ako náhle získajú, akože niekde inde lepšie podmienky, tak sa zbalia a odídu. To znamená, tá investícia, tá ich výroba nie je nejakým spôsobom viazaná na nejaký zdroj surovín alebo na nejakú lokalitu, kde musia zostať. To znamená, iba využívajú príležitosť. Takže ja, keby som vedel o týchto veciach rozhodovať, tak radšej sa zamyslím nad tým, či tú obrovskú finančnú podporu nedám nejakým zabehnutým tradičným slovenským podnikateľom, ktorí sú tu 20-30 rokov, majú dobre rozbehnuté podnikanie, ale na to, aby ho zväčšili, rozšírili, aby zamestnali viacej ľudí, aby možno expandovali do zahraničia nepotrebujú 4 miliardy eur. Niekomu by stačilo možno 20-30 miliónov a vedeli by sme dosiahnuť oveľa väčší efekt aj z hľadiska počtu zamestnancov, aj z hľadiska hospodárskeho rastu Slovenskej republiky. To je jedna príčina. Druhá príčina je to, že sa to ide budovať na najkvalitnejšej pôde na Slovensku a navyše v lokalite, kde bude problém získať vôbec kvalifikovanú pracovnú silu, pretože v tej oblasti v Nitranskom kraji je veľmi nízka nezamestnanosť. Štát nerozhoduje rozumne o lokalizácii tej investície. To znamená, ak by aj baterkáreň áno, tak rozhodnenie je tam. Preto, lebo jednoducho v tom regióne nie je tradícia na nejakú chemickú výrobu. Tam sa mala podľa mňa podporiť skôr budovanie nejakého spracovateľského priemyslu na spracovanie polnohospodárskych produktov, pretože tam je rozvinuté poľnohospodárstvo a aj z dôvodu nedostatku pracovných síl, mali tu baterkáreň premiestniť, alebo lokalizovať relokalizovať niekde, povedzme, na východné Slovensko, do niektorého z tých najmenej rozvinutých okresov, kam chodí vláda sa vždycky pretrčať na výjazdové zasadnutie, donese im tam pár drobných, aby si tam opravili nejakú materskú škôlku, alebo detský park, ale to nepomôže zvýšeniu zamestnanosti, vytvoreniu nových pracovných miest. Argument, že Uh, nie je tam dobudovaná diálnica, nie je tam cestná infraštruktúra je úplná hlúposť. Ja som videl vo svete fabriky, ktoré boli v takých lesoch, že som myslel, že tam zabludím. Je to naozaj len nastavenie logistiky. Takže uh, podpora zahraničným investorom v takom masívnom rozsahu sa mi nepáči a robil by som to inak. Čo sa týka lokality, tak by som to rozhodne, keď už by to muselo byť dal niekde tam, kde to naozaj príspeje k hospodárskému rastu, k zvýšeniu zamestnanosti, kde nebude problém e, so získavaním pracovnej sily. A tretí dôvod je samozrejme to, že je to chemická výroba, ktorá môže značne poškodiť životné prostredie. Samozrejme, že je otáznik, či to bude, nebude. My nevieme, aká kvalita tej výroby, výroby bude, ale ja som osobne videl aj vo, v afrických krajinách niektorých čínskej investície, no však, že chovajú sa tam chovajú sa inak doma, ako sa chovajú v zahraničí. Jasné, že čínsky investori si nemôžu dovoliť tak zdevastovať životné prostredie v krajine Európskej únie, ako si to môžu dovoliť možno niekde v Afrike, ale aj tak bude treba dávať veľký pozor na to, či teda e, budú, budú rešpektovať všetky naše predpisy a environmentálne pravidlá alebo nie. A možno v rámci tohto je ešte jeden taký subdôvod, prečo sa mi to vôbec nepáči, Hovorili sme o ETS-2, hovorili sme o nezmyselných nariadeniach Európskej komisie, ktoré nás ženú do ekonomického kolapsu celé, celú Európu a samozrejme Slovensko, keďže sme najchudobnejší z najbohatších, tak na to doplatíme ďaleko najviac. Podstata toho, čo sa nazýva Green Deal a ETS-2 je iba jedna taká odnož toho alebo časť čas toho Green Dealu je to, že nás tlačia ideologickými a nie ekonomickými rozhodnutiami do masívneho rozširovania elektromobility. To znamená zákaz výroby spalovacích motorov od roku 2035, ktorý už sa zase ide prehodnocovať, by znamenal, že do roku 2050 by naši platení brúsovskí uradníci chceli, aby celá Európa chodila alebo jazdila teda na elektromobiloch, ak, to, ak by to takto malo fungovať, tak by bolo logické, že tá baterká je potrebná a bude prosperovať. Ale podľa môjho názoru je direktívny príkaz prestať jazdiť na autách s spalovacím motorom a prejsť na elektroautomobily proti zdravému prirodzenému vývoju. Pojen príklad, prvé auto bolo vyrobené 1886, na spalovací motor. A trvalo 100 rokov, kým motorové vozidla so spalovacím motorom úplne nahradili konské povozy. To znamená, že aj prechod od automobilov so spalovacím motorom na nejaké elektrické autá, ak je to prirodzený vývoj, ak je to naozaj ten smer, ktorým sa mal ústvo uberať, tak bude trvať nejakú dobu a mali byť nejakým spôsobom prirodzený. To sa nedá direktívne nastaviť, že teraz prestanete jazdiť na takýchto autách a budete na takýchto to mi pripomína naozaj komunizmus. Keď veľakrát rozhodovali tí komunisti direktívne od stola a potom to bohužiaľ dopadalo takže že tá ekonomika niekedy pekne, pekne zakolísala. Čiže tá hrozba, ktorá z tej materkarene vyplýva, je tá, že ak sa prehodnotí to rozhodnutie o zákaze výroby spalovacích motorov po roku 2035, to znamená, nastane nedirektívna výmena motorových vozidel, ale bude prirodzenejšia, tak môže sa stať, že baterkáreň postavíme, ale možno o 50 rokov nebude mať odbyt a tak ho pekne zase s pekným rachotom a hambovou zatvoríme a pre slovenskú ekonomiku to bude znamenať iba to, že kým sa tá fabrika rozbehne, tak sa jej nevrátia, to slovensku sa alebo štátnom rozpočtu sa nevrátia ani tie investície, ktoré do toho podniku a do jeho vybudovania dalo. Čiže minimálne tri, možno štyri faktory, ktoré som vymenoval sú proti tejto investícii. Ale počuli ste termíny, dneska ich presne rekapitulovali. Budúci rok má nabehnúť vlastne nejaká skúšobná prevádzka a v roku 2027 má byť spustená fabrika do plnej výroby. Čo je v roku 2027 parlamentné voľby, čiže niekto preto, aby si išiel strihnúť pásku, urobil si pekné selfiečka alebo videá na Facebook. Je ochotný obetovať životné prostredie, zdravie ľudí, všetko. Je mu to úplne jedno. Vláda vôbec nerespektuje názor občanov, ktorých sa to bezprostredne týka. Dávam teraz otázku, ktorá vyplývala aj z, alebo vyplýva aj z hlasovania poslucháčov alebo divákov na kľúč od a za tú otázku hlasovalo 48% zo všetkých hlasujúcich. Ako by ste upravili trestný zákon v snahe eliminovať kriminalitu? No a súvisí to trošku aj vlastne s tým prilievaním rôznych zahraničných pracovníkov, keďže domáci pracovníci buď nemajú záujem, ako ste aj spomenali, že tie šurany majú dobrú zamestnanosť a prichádzajú sem rôzny občania z iných krajín z ktorých niektorí môžu v budúcnosti predstavovať aj nejaké riziko ale my nemusíme ísť ani tak do zahraničia, lebo my si vieme tú kriminalitu aj Slováci spraviť sami a hovorí sa o tom, že či prispela zmena trestného zákona k tomu, že teraz si viacej trúfajú mnohí kradnúť čo by sa malo podľa vás zmeniť? To je strašne široká, komplikovaná otázka. Viete, trestná politika štátu je záležitosť politická, ale musí zohľadňovať samozrejme potreby spoločnosti a reagovať na to, ako sa tá spoločnosť vyvíja, lebo to nie je žiadny fixný fenomén, to je jednoducho ten dynamický proces, ktorý sa mení. To čo sa udialo v roku, v roku 2023 a 4 teda po voľbách, a tá novela trestného zákona trestného poriadku mala v určitej časti nejaké rácio, pretože Slovensko naozaj v niektorých oblastiach toho trestného práva, v niektorých trestných sadzbach malo priam drakonické, drakonické tresty a aj premočacie lehoty bol, boli extrémne dlhé. Ale vzhľadom na by som ptal, mieru kriminality jednotlivých trestných činok sa podľa mňa málo ľudí zaoberá otázkou výšky trestnej sádpy alebo premulčacej lehoty e, trestných činov, ako sú povedme, nejaká násilná trestná činnosť, alebo drogová trestná činnosť. Predpokladám, že tá otázka toho e, posluchača smeruje k takej tej bežnej kriminalite a drobným krádežiam, lebo to je to, čo bežné ľudia asi vnímajú asi najviac. A tam, ak by sme sa to zúžili teda na tento problém, alebo odpoviem aj na tie dve predchádzajúce viete, keď všade v Európe je za trestný čin nejaký, nazveme ho ako, hoci ktorý nepomenovaný, trestná sadzba od 1 do 5 rokov a u nás je od 5 do 12 a sme všetci krajiny Európskej únie, plus tam sa používajú rôzne alternatívne tresty od domáceho väzenia, monitorovacieho náramku verejnoprospešných prác a u nás sa natvrdo na ide do väzenia, kde vlastne sa ľudia väčšinou neprevychovajú, ešte to stojí štát peniaze, a sme všetci krajiny Európskej únie, tak mala by sa urobiť nejaká taká aproximácia práva, to znamená, že plus minus by tie trestné sadzby, aj spôsob výkonu trestu mal byť rovnaký. To, ale samozrejme sú aj trestné činy, kde príliš, by som povedal, ústup, od nejakej trestnej zodpovednosti môže spôsobiť náraz určitej časti určitého druhu kriminality. Počujeme to z každej strany dnes, že aj občania, ale samozrejme opozícia vyčíta z účasnej koalície, že vlastne trestný čin krádeže, ktorý je asi najbežnejší, sa posunula vlastne trestnosť tohto činu, trestného činu, až na úroveň, keď škoda spôsobená tou krádežou prevyšuje 700 eur z pôvodných 266. A všetci vlastne s týmto opatrením, s tou zmenou trestného zákona spájajú zvýšenie kriminality takej tej drobnej. Pýtate sa, alebo ten poslucháca pýtal, čo by som urobil. Ja by som v tomto išiel úplne iným smerom, keď si zoberiete ako príklad Rakúsko, tak tam je trestný čin krádeže, aj keď ukradne niekto niečo, čo má hodnotu jedného centu, pretože siahnutie na cudzí majetok je vnímané ako trestný čin a nejako priestupok. Ja by som išiel kľudne týmto smerom a urobil by som to tak, že hoci aká drobná krádež je trestný čin, ale prehodnotil by som spôsob a výšku trestu lebo nemá význam, aby sme ľudí za naozaj drobné kráde, že trestali nejakým odňatím slobody a hlavne v takých tých lokalitách, povedzme malých mestách a stredných mestách, kde sa ľudia poznajú, je podľa mňa oveľa prevýchovnejšou metódou a väčšou hambou pre nejakého drobného zlodeja, keď bude musieť ten trest si odpíkať formou nejakých verejnoprospešných prác a budú všetci ľudia vidieť, že zametá ulice za to, že ukradol dve horálky. Aj s nápisom Kradol som, ako to chce Glik. Viete, čo to, ak to by som, to už je trošku taký exhibicionizmus zbytočný, ale ide o to, že podstatné sú dve veci na tom. Aby sa jednoducho tí e, páchatelia nemohli spoliehať na to, že ak ukradnú niečo do 700 eur, tak to nie je trestný čin, čiže nebudú mať záznam v trestnom registri, to je veľmi dôležité, pretože čistý trestný register je pre výkon niektorých povolaní podstatný a môže človeku skomplikovať život. A na druhej strane, aby zas dostali taký trest, ktorý e, vedia vykonať, pretože ak, povedzme, do tých 700 eur, je to len e, v podstate priestupok a môžu mu dať e, v rámci priestupkového konania peňažný trest, tak to sú ľudia, ktorí z pravidla majú asi problém s príjmom, keď kradnú, čiže vedia, že dos 700 eur mám iba priestupok, čiže nebude mať záznam v trestnom registri a pokutu odo mňa nikto nevymôže. To znamená, že ten človek je vlastne nepotrestateľný. Ak by sa to urobilo tak, že aj jeden cent, keď niekto ukradne trestný čin, tak mu hrozí záznam tre registri trestov, čo má problém a e, keď sa bude vykonávať test formou napríklad tých verejnoprospešných prác, tak ten trest je vykonateľný, pretože nečakáme od toho človeka, že zaplatí pokudu, na ktorú nemá peniaze. Čiže ja by som to robil takto. Poďme na otázky ešte od poslucháčov, ktorí medzi tým prišli. Zdravím vás, pán Kolár. Musím uznať, že dobrá práca Matovič na seba sám práve podal trestné oznámenie. Aktuálne máme, a to už je druhá téma teraz, aktuálne máme na ceste dieťatko a chcel by som sa opýtať, čo si myslíte o tejto téme a motivácii, akú zaviedol Orbán? Že pri narodení druhého dieťaťa vám preplatí štát polovicu hypotéky a pri treťom dieťati aj celú hypotéku ako motiváciu pre mladých. Čo si o tom myslíte a či vidíte tak, takúto možnosť aj na Slovensku? Vopred ďakujem a držím palce. Nie je to opatrenie, ktoré zavedol Viktor Orbán je vynikajúce. Je to úprimne zase trošku taký určitý populizmus z jeho strany, pretože za chvíľku sú v maďarsku parlamentné voľby a kde je otázne, či sa mu podarí tie voľby vyhrať a maďarská ekonomika na tom tiež nie je veľmi rúžovo, čo je možno lepší príklad je Polsko, pretože pokiaľ viem, tak tento týždeň myslím pán prezident Navrocky podpísal zákon, ktorý je podobný tomu tomu maďarskému zákonu a tiež je zameraný na podporu mladých rodín a tam sa jedná o daňové oslobodenie pre rodiny s jedným alebo dvom dieť, dvo, dvomi deťmi, myslím do troch rokov e, veku dieťaťa, čiže to už je jedno, akou formou na to ten politik ide, alebo tá vláda ide ale ide o to, aby finančne zvýhodnila mladé rodiny, aby tým podporila v podstate natalitu, aby porodnosť a aby mladí ľudia chceli mať deti, pretože celoeurópsky trend je taký, že sa znižuje porodnosť a tým pádom hrozí o nejakých pár ročí doslova využitie niektorých národov. A ešte predtým, keď toto nastane, tak samozrejme veľký ekonomický problém, pretože nastáva fáza starnutia obyvateľstva, keďže sa rodí menej detí, tak menej ľudí sa dostane v produktívneho veku do pracovného procesu, ale naopak staršia generácia sa dožíva čoraz dlhšieho veku a tým pádom nastane obrovský nepomer medzi ľuďmi, ktorí sú ekonomicky aktívni a tými, ktorí dostávajú dôchodok práve z toho, čo vyprodukujú tie ekonomicky aktívni ľudia. Čiže opatrenie v Maďarsku aj v Polsku je výborné a ja samozrejme na to dneska vplyv nemám. My sa budeme k tomu tejto téme vyjadrovať v rámci na práva na pravdu tento týždeň. Priprávame k tomu taký materiál a nejaký apel na vládu. A myslíme si, že týmto smerom by sa mala vláda uberať. A poviem to tak možno teraz mierne populisticky, ale naozaj namiesto nejakej podpory nezmyselných zahraničných investícií alebo míňania peňazí na nezmyselné projekty typu analýze, štúdie a nejaké, nejaké audity, ktoré väčšinou končia niekde v skrini na ministerstvách a nikto z nich nič nemá, tak by mali podporovať mladé rodiny, pretože podľa e, určitých štatistík tak skupinou na Slovensku, z hľadiska hrozby chudoby, už nie sú dôchodcovia, ale sú to práve rodičia, ktorí vychovávajú sami dieťa, to znamená samostatne žijúci rodič s dieťaťom alebo matka s dvomi dieťaťmi s deťmi. To znamená, že, že na túto kategóriu sa treba zamerať, lebo tí sú najohrozenejšou skupinou a tým hrozí, že sa dostanú v rámci príjmovej uh, úrovne pod hranicu chudoby. To som opäť ja napísal na Marek aby som bol presný, pán Kolár, 28. augusta 2025 ste napísali na Telegrame. Citujem návrhy hnutia a právo na pravdu zjednotiť sadzby DPH v roku 2004 sme už mali jednotnú 19%, ktorá prináša prehľadnosť a spravodlivejší výber. Konec citátu. Ako si toto zjednotenie sadzby DPH predstavujete? Zdravý Marek. Rovná daň znamená, že všetky druhy dane sú rovné. Rovnaké. Ja som povedal zjednotiť daň, to znamená, že zjednotiť DPH, pretože ja som, to som už uvedol v predchádzajúcom v predchádzajúcej odpovedi. Keď máte e, rôzne druhy sádzby dane na DPH, no tak vytvárate priestor pre špekuláciu, daňové úniky a podobne. Čiže rovná daň a zjednotenie sádzby daní v jednotlivých druhov daní sú dve odlišné veci. Jan Strnavy nám napísal, kedy sa chystá stretnutie podporovateľov a priazňujúcov hnutia právo na pravdu. No, podľa toho, kde? Viem, že ich máte viacerov, Aha, včera ste tuším, boli na východe. No ja som bol teraz od vlastne, piatok, sobota, nedela, 3 sme boli na východnom Slovensku, organizujú to vždy tie naše regionálne zložky, takže priznám sa, že teraz nemám v hlave kalendár, kedy kde budem, ale mám v pláne prejsť celé Slovensko. Michal nám napísal zaujímavú otázku. Mám rýchlu otázku na pána Kolára. Na slobodnom vysielači mal dlhoročnú pravidelnú reláciu pán Mečiar. Avšak hneď potom, ako pán Kolár dostal priestor vo vysielaní, tak pán Mečiar svoju reláciu natrvalo zrušil. Môže pán Kolár prezradiť, prečo sa na ňo pán Mečiar hnevá? Takto by ste sa mali opýtať asi pána Mečiara, ale... Viete, opíšem vám situáciu úplne verne a vecne a dokonca môže vám ju potvrdiť pán Peter Sábela, ktorý myslím, že tiež vysiela v tejto relácii. Stala sa v roku 2006 taká zaujímavá udalosť. Pôvodní vlastníci kúpelov Trenčianskej teplice, ktorí teda privatizovali tieto kúpele od štátu, sa rozhodli tieto kúpele predať akcie tejto kúpelov a Ponúkli na to na predaj, my sme to vtedy kupovali ešte v tej prvej fáze spoločne s jednou firmou zo skupiny GNT. Takže sme to normálne kúpili, bol to normálne obchod štandardný, nebolo na tom nič divné, s tým, že ja neviem, či mal pán Mečiar nejaké dohody s tými privatizérmi alebo čo bolo za tým, ale zrazu som sa dozvedel, že to, my sme to realizovali myslím v roku 2005. A som sa dozvedel, že pán Mečiar je úplne zúrivý, že ako sme si my, teda v tom čase to bolo personifikované na moju osobu a že oni dovolili kúpiť jeho kúpele. Doslova takto, citujem to. Priznám sa, že som pozeral ako Alenka v ríši divou, že čo to, čo to má vlastne byť. A potom tí ľudia, od ktorých sme toto boli traja, vlastne akcionári, taký majoritný, on tam bolo samozrejme ešte e, hromada takých drobných akcionárov takzvaných tých Dikov. kto si pamätá prvú, druhú vlnu kubonovej privatizácie vie o čom hovorím tak e, sa vyjadrili, že oni síce v rámci tých privatizácií v 90. rokoch, keď bol pán mečar premiér, mali s ním nejaké dohody, čo mi síce záváňa trestnou činnosťou, ale už je to dávno všetko premočané. Či ich si ich voči pánovi Mečiarovi splnil, alebo nesplnili, to ja neviem, ale pán mečar mal vtedy taký pocit, že Trenčanské teplice a široké okolie, to je asi nejaké jeho VNO, takže bol na to nahnevaný. No a potom sa udiala taká vec, že v roku 2006 sa dostal do vlády, si spomínate, spolu so Smerom a SNS. A viem, že behal a vykrikoval po parlamente, že on dá kolára a genty zavreť, lebo oni mu ukradli jeho kúpele v Trenčanských tepliciach, ktoré v živote nevlastnil. A Vtedy samozrejme sa nedalo nič utajiť, takže okamžite na nás nasadil Slovenskú informačnú službu, boli sme monitorovaní, ja, aj moji spolupracovníci, aj e, ľudia z GNT, čo potvrdil potom, samozrejme už po 20. rokoch takmer Peter Sábela, ktorý v tom čase, e, myslím, že neprezradím nič tajné, on sa k tomu aj verejne vyjadril, aj sa priznal k tomu, že bol zástupca na kontre, myslím, a v podstate je to človek, ktorého som poznal od detstva, pretože sme spolu ministrovali také dedinke Hrenčiarovce nad Parnou, tak sa po 20 rokoch, keď podľa mňa už to aleho tak, keď je podľa zákona povinný zachovávať mlčanlivosť o tých utajovaných skutočnostiach, povedal, že áno, dostali pokyn a sledovali nás. Čiže pán Mečiar zneužil v tom čase zneužil, zdôrazňujem ak to počuje, tak nech sa na mňa hneva ešte viacej, Slovenskú informačnú službu, aby si pustil žalčník, alebo aby si nejakým spôsobom sa, sa si riešil svoje súkromné animozity s nejakými privatizérmi. Pričom ja som vždy voči každému dohody dodržal. S ním som sa v tom čase ani potom, myslím, ani nikdy nestretol, takže ja som mu nebol nič dlžný, len on mal pocit, že my sme si dovolili kúpiť niečo, čo si asi chcel kúpiť on. Takže mali sme ten takýto neosobný konflikt, lebo ja som sa s ním o tom nikdy nerozprával. To bolo len také, že odkazy cez tretie osoby a možno odtedy to pána Mečera ešte drží. Ale ja s tým nemám osobne žiadny problém z mojej strany, ja voči nemám žiadne výhrady. Až na to že výrazne prispel k tomu, kde sa to Slovensko dnes nachádza. Ako každý z politikov, ktorý tu bol od revolúcie v roku 1989. Oddávam zároveň pánovi Mečerovi možnosť, že do ďalšej relácie, ak teda nepríde Matovič, alebo však môžu prísť aj spolu, a môže o tom na to reagovať. Teda. Poďme ešte na jednu otázku. Hádam ešte, alebo teda... Máme končiť, ale ešte jednu asi dáme. Aká je vaša miera dôvery k znepokojenému ministrovi Suskovi vo vzťahu k dnešným informáciám o STS, keď sa, keď za dva roky nedokázal vyriešiť problém s nenáhodným prideľovaním spisov na najvyššom súde. Inak tá stolička nejako priťahuje znepokojených, asi myslí stoličku ministra spravodlivosti. Napísala Eli. Súčasná vláda sa dostala k moci a vyhrali voľby hlavne vďaka tomu, čo tu Matovič a spol tri roky vyvádzali. Ja tvrdím, tak samozrejme s určitou nadsázkou a určitou mierou ironie, že Igor Matovič sa postaral o to, aby sa Robert Fico zase dostal k moci, pretože keby sa v roku 2020 dostal do, za predsedu vlády a vôbec tá koalícia, keby bola trošku rozumnejšia a predseda vlády by bol trošku rozumnejší a viedli by tú krajinu inak, no tak by sa Robert Fico už nikdy k moci nedostal. A naopak, bohužiaľ, z toho som veľmi, by som povedal, smutný a nespokojný, tak táto vláda na čele s Robertom Ficom robí všetko preto, aby sa o dva roky zase nejaká z dnešných opozičných strán, neviem, či v nej bude aj Igor Matovič, alebo iba PSK a ostatné opozičné strany, tak aby sa dostali k moci. Čo tým chcem povedať? Prešli dva roky a agenda, na ktorej sa zase dostal Robert Fico a jeho koaliční partnery do vlády, uh, nenaplnil, nesplnil sluby, ktoré tým ľuďom dal, pretože tá hlavná téma, ktorá mu pomohla, bola to, že kritizoval porušovanie princípov právneho štátu, zneužívanie orgánov či v trestnom konaní, proti, protiprávne trestné stíhanie a nadkvalifikáciu, pre, preháňanie to s väzobným stíhaním a podobne. A prvá jedna vec, ktorú slúbilo, okrem samozrejme rôznych ekonomických cieľov, ktoré definoval, bolo že sa vysporiada s týmto obdobím, že potrestá vinníkov, že dá veci do poriadku a podľa môjho názoru za dva roky neurobili v tejto oblasti nič. A to, ako som na úvod reagoval na vaše otázky ohľadne mojej tlačovej konferencie a tlačovej konferencie alebo vyhlásenia Igora, Igora Matoviča, uh, je to, že uh, ja v podstate... <laughs> občan tejto republiky, ktorý sa snaží iba hovoriť ľuďom pravdu, som dokázal tými dnešnými správami a zverejnením tých informácií preukázať to, čo sa v rokoch 20 až 23 iba tak hovorilo a šuškalo, že za tým trestným stíhaním je priamo niekto z vlády, že je tam nejaká skupina ľudí, ktoré, ktorá to celé ovláda manažuje a štát za dva roky napriek tomu, že má k dispozícii ministerstvo vnútra, pravdeské služby, nedokázal tieto veci objasniť. Takže logicky, akože vyjadrenie pána ministra Suska, akože z neho cítiť možno až také nejaké nadšenie, pretože aj keď Igor Matovic pochybňuje nejakú originalitu tých správ, ja tvrdím, že sú originálne a pravé a z nich jednoznačne vyplýva, že aj Sudcovia špecializovaného trestného súdu, ktorý zostal poteda v vzniku novej vlády zachovaný, UŠP zrušili, tak je tiež otázne, či by nemala byť prehodnotená jeho existencia, pretože je evidentné, že tí sudcovia, netvrdím, že všetci, ale mnohí, buď vďaka nejakým kontaktom alebo nejakému osobnému ataku, alebo možno v tom lepšom prípade, aj keď ich to neozpradlňuje, iba vďaka tej vypetej spoločenskej atmosfére a vďaka tým novinárom a kamerám za plotom špecializovaného trestného súdu rozhodovali tak, ako rozhodovali. Ja som to zažil na vlastnej koži a úprimne si myslím, že keď som vtedy čítal tie rozhodnutia súdov, tak som im ako právnik nerozumel. A som hlboko presvedčený, že mnohí z tých sudcov, ktorí vtedy rozhodovali, tak sa musia za tie svoje rozhodnutia hambiť dnes. Asi sa k tomu nepriznajú, pretože by sa museli priznať buď k osobnému zlyhaniu, k odbornej neschopnosti, alebo možno aj k tomu, že boli manipulovaní a ovplyvňovaní. Takže chápem, že sa to, čo som dnes povedal pred kamerami, pánovi ministrovi Suskovi páčilo a za mňa aj keď si myslím, že za dva roky mali toho urobiť viacej, mali tie veci vyšetriť, tých ľudí odstíhať, tak ak im to, čo som ja zverejnil, pomôže, aby sa vysporiadali s tými sudcami, tak budem tomu úprimne rád, pretože trestné stíhanie a trestné konanie je o tom, že ak sa dohodne vyšetrovateľ a prokurátor, tak vám môžu urobiť zo života peklo. Ale ten, ktorý rozhoduje o vašom zati do väzby, alebo ten, kto rozhoduje o tom, že pojete na dlhé roky do väzenia, alebo že vám zoberú majetok, že vám zničia rodinu, kariéru, celý život je sudca. To znamená, že ja v každom svojom videu na konci ten moje, môj výrok poznáte, hovorím to isté a je to zamerané najmä na sudcov, pretože to je stav, ktorý by mal mať určitú vážnosť, mal by mať určitý rešpekt, mal by mať vysokú odbornú úroveň ale máme mať veľkú mieru nezávislosti. A to, čo predvádzal špecializovaný trestný súd v rokoch 2020 až 2023 má od tých zásad, ktoré som menoval, naozaj akože veľmi, veľmi ďaleko. Tak aj pekne, tak končíme teda? Tak ešte jednu otázku, ak teda tam ešte nejakú máte. By... Tak ja by, som, ja by som dal jednu otázku, a ktorá je dozaj taká, ktorá vám môže vyhrať, nie že vyhrať, ale dostať do parlamentu. Tak to určite dajte teda. Takže tu určite dám. Včera som stretol, a spojím, spojím to s príbehom, krátko. Stretol som jedného pána včera, ktorý, ktorý vravol, že ma sleduje, lebo ja mám youtube kanál a tak ďalej. A ja som vravol, že a zajtra mám Zoroslava Kolára na Slobodnom vysielači. A on ich hneď povedal, ja týchto zbohatlíkov nepodporujem, nepočúvam, nebudem voliť. Veľmi zjednodušene to hovorím. Čo by ste možno chceli odkázať im? A to je vlastne aj otázka, za ktorú hlasovali ľudia a hlasovali za ňu v takej miere, že 18% z tých ľudí chcelo túto otázku položiť. Čo by ste chceli odkázať tým ľuďom, tým voličom, ktorí odmietajú voliť všeobecne bohatých ľudí? Tak ja by som k tomu povedal asi tri také rôzne odpovede, ktoré sú spolu prepojené. E, tak vážený posluchač, 35 rokov ste volili chudobných ľudí. Ako to dopadlo? Ako to dopadlo? Začínali sme s dlhom 500 miliónov eur v roku 1993, dneska máme dlh 84 miliárd. 170 násobok. Čiže... Tí chudobní ľudia, ktorých ste volali, nás doviedli, ako sa hovorí, na psí 30 alebo na dostavu, že sme už v technickom bankrote, len sa k tomu ešte nikto nepriznáva. Druhá vec. Tá, to, že idú do politiky chudobní ľudia, to znamená, že niekto im ten vstup do politiky a tú kampaň musí zaplatiť. To znamená, za každým z tých politikov, ktorí nám tu doteraz vládli, si predstavte od jedného do sto rôznych sponzorov oligarchov, kamarátov, ktorí nepodporujú tú, toho politika preto, lebo chcú pomôcť Slovensku, ale preto, lebo chcú pomôcť sebe. Politik sa dostane do vlády a musí začať splácať dlhy. A kto platí tie dlhy? Vy. Občania, ktorí platia dane a odvody a práve naopak, aj pre k tomu vášmu vyjadreniu, to je taká tretia časť tej odpovede, do politiky by mali ísť ľudia, ktorí majú absolútne dokonalý mravný a morálny kredit a budú chodiť do tej práce a budú robiť v tej politike všetko, čo vedia najlepšie, ako vedia, aj keby nedostávali žiadny plat. Ale je podľa mňa oveľa lepšie, keď tam ide niekto, kto si vie zaplatiť predvolebnú kampaň, pretože to sa jednoducho bez peňazí nedá. Politika sa zvrhla na jednu reality show, na to, aby politik úspel, musí tých ľudí zaujať a to stojí peniaze. To sa jednoducho bez peniazy urobiť nedá. A to, že ja som si vymyslel tento politický projekt z dôvodu, že som jednoducho nespokojný s tým, ako to tu vyzerá, poviem vám to tak normálne po slovensky ľudovo, ako pri Poháriku v Krčme, už mám toho doprčiť fakt dosť a chcem to tu zmeniť, tak to, že som označovaný za bohatého človeka, je pre každého občana v tomto štáte na konci dňa jednou obrovskou výhodou, pretože si to všetko zaplatím sám, nebude to moja investícia do niečoho, ktorú budem chceť vrátiť a nebudem nikomu nič dlžný a nebudem musieť nikomu splácať dlhy. Takže predpokladám, že takáto odpoveď by vás mala uspokojiť. Ďakujeme veľmi pekne. Bol tu dnes s nami Zoroslav Kolár. Ďakujem veľmi pekne, ja sa ešte ospravedňujem, pán redaktor, možno na začiatok, čo bola taká nejaká kontroverzia, ale naozaj viete po tých mojich skúsenostiach s Ládou Vikra Matoviča a s tými jeho reakciami na, na moje na dnešnú tlačovú konferenciu, tak som sa nemal chuť o tom veľmi baviť, ale myslím, že som napriek tomu odpovedal na otázky. Ja, ja som, som veľmi rád za, vašu tú, zvedavosť. za tú kontroverziu, lebo teraz nemôže nikto povedať, že vy ste tam dohodnutí a vy ho pretláčate, lebo dnes mi to tam niekto písal, že vy ho tam pretláčate. Veľmi, veľmi v pri tomto tak nie je. <laughs> tak ešte raz ďakujem za pozvanie a pekný večer prajem všetkým. Ďakujem pekne, ľúči sa aj Michal Albert a veríme, že na budúce opäť niekedy z Zoroslav Kolár. My sme boli dohodnutí, že raz za rok, ale dúfam, že to môžeme porušiť raz za pol roka, že to už... Lebo blíže sa voľby, takže no. A keďže vás pretláčame, <lýzio> ale nie. <lýzio> <lýzio> už to nejdem radšej naťahovať. Pekný večer, dobrú noc, ľúči sa aj Michal Albert, majte sa a Zoroslav Kolár. Do počutia. <lýzio>